la microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul numărul 249 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne bucurăm, iubiți ascultători, să împărtășim și astăzi cu dumneavoastră mesajul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 27, vom avea pentru început versetul 33. În cadrul ultimei noastre întâlniri am făgăduit că vă voi relata un fapt interesant, o discuție cu o persoană, dialog care m-a învățat o lecție de neuitat, atât ca varietate cât și mai ales ca valoare spirituală. Prin natura serviciului aveam relații cu publicul căruia îi prestam un anumit gen de servicii. S-a întâmplat odată ca la o anumită adresă să petrec mai mult timp decât de obicei, fapt care a permis întreținerea unei discuții particulare cu gospodina casei. Cu toată graba mea, n-am reușit să închei misiunea pentru care poposisem acolo la timpul pe care mi l-aș fi dorit, iar gospodina, având chef de vorbă, a angajat un dialog cu mine pe marginea subiectului credinței în Dumnezeu. Dacă aceasta a fost tema pe care și-a ales-o, m-am arătat foarte dispus să-i dau curs discuției și iată ne curând angajați în dezbaterea unui subiect la care nu mai aș fi așteptat deloc de la o femeie simplă de la țară să îl abordeze. Punea întrebări foarte serioase și era deosebit de atentă la răspunsurile pe care îi le dădeam. Mi-am dat curând seama că trebuie să exercit un maximum de atenție, deoarece ea lua de bune toate răspunsurile mele. La un moment dat, ce credeți? Mi-a adresat o întrebare cu totul neașteptată, întrebare care m-a mirat. Dorea să știe de la mine dacă este bine să te închini la icoane. Ce puteam eu să-i spun în calitate de duhovnic? Să încalc scriptura care condamnă cu vehemență închinarea la idoli? Femeia avea Biblie în casă, Biblia tipărită sub îndrumarea și cuvântarea de grija preafericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și cu aprobarea Sfântului Sinod, publicată la 1968. Cine știe, oricând ar fi putut să mi-o deschidă de la pagina 621 și să-mi citească de acolo niște versete care condamnă această practică. La cartea psalmilor, la psalmul 113, de la versetele 12 până la 16, ascultați ce glesuiește Sfânta Scriptură. Citez. Idoli neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au... Și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâdlejul lor, asemenea lor să fie cei ce fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Deci cum aș fi putut eu, în caritate de purtător al cuvântului lui Dumnezeu, să-i spun să se închine la niște obiecte luate din pământul blestemat, la niște chipuri și înfățișeri care, așa cum am văzut că spune Scriptura, sunt anatemizate de Dumnezeu? Dacă i-aș fi spus că e bine să te închin la icoane, aș fi rânduit-o blestemului rosti de Duhul Sfânt în versetele de mai sus, urzindu-o să ajungă și a tot ca un idol mort. Pe de altă parte, știind că femeia venera, chiar dacă din neștiință, venera totuși cu adâncă sinceritate icoanele, n-am vrut să rănesc, să fiu prea tăios cu ea. Și atunci ce să fac? Am ales o soluție de compromis căutând să mă eschivez de la răspuns pe o cale manierată și i-am spus că dacă vrea să afle răspunsul acesta, să facă bine și să-l întrebe pe Dumnezeu. După aceea am răsuflat ușurat crezând că am ieșit cu bine din încurcătură, fără însă am dat seama că mai degrabă acum am intrat în alta și mai mare. Știți ce a urmat? Prima ei reacție a fost să mă întrebe dacă Dumnezeu o aude când se roagă lui. Atunci am rămas foarte încurcat și pentru moment nici n-am știut ce-i să răspund, dar în mintea mea mă rugam Domnului să mă lumineze. Femeia lua cuvintele mele ca pe cuvintele lui Dumnezeu și nu puteam să mă joc cu veșnicia ei. Răspunsul Domnului mi-a venit spontan. Am întrebat-o pe femeie cine a făcut urechea ei, la care mi-a răspuns cam șovăind că Dumnezeu. Am insistat cu întrebarea până când am văzut-o că era completamente convinsă din propriile ei răspunsuri că da, Dumnezeu este cel care a făcut urechea. Atunci, i-am zis eu, înseamnă că și el are urechea, adică facultatea aceasta, posibilitatea să audă, din moment ce el însuși a inventat auzul. Femeia a acceptat. I-am pus după aceea următoarea întrebare. Bine, dar cine ți-a făcut gura? Ea a răspuns că tot Dumnezeu. De data aceasta însă nu a fost nevoie să insist prea mult ca să fie ferm convinsă că Dumnezeu i-a făcut-o și am trecut imediat la reversul întrebării, adică dacă și Dumnezeu are la rândul lui posibilitatea aceasta de a vorbi, deci o gură. Ea a acceptat cu ușurință și acest adevăr. Și acum, după ce am stabilit noi că și Dumnezeu poate vorbi și auzi, i-am spus... Uite, draga mea, este simplu. Mergi înaintea lui în rugăciune și spune așa. Doamne, Tu care mă auzi și care poți să-mi vorbești, te rog frumos să mă luminezi cu privire la părerea Ta despre icoane. Vorbește-mi, te rog frumos, și mie, într-un fel pe care îl pot înțelege eu și arată-mi dacă este bine să mă închid la aceste chipuri moarte. Iubiți ascultători, drept să vă spun, nici nu știu cine a fost până la urma urmei mai câștigat din discuția aceea, femeia sau eu. Zic aceasta deoarece, după ce am părăsit locul acela, mi-a rămas viu în minte până în ziua de astăzi și sunt poate 20 de ani de atunci, că Dumnezeul meu mă aude când mă adresez lui și îmi răspunde pe înțelesul meu. A fost o experiență minunată cu un mare câștig. Cred cu putere că femeia aceea a găsit și ea care a vieții, deoarece era foarte serioasă și dornică să găsească pe Isus Hristos, care este calea, adevărul și viața. Întorcându-ne acum la lecția noastră de zi, înainte de a pătrunde în textul lecției, haideți să mai aflăm ce s-a întâmplat cu Sammy Morris. În lecțiunea trecută l-am lăsat când capitanul șovăia că dacă să lea sau nu, întrebându-l ce să poți tu să faci pe vapor, tu care niciodată nu ai mers pe vapor. La care acesta îi spune, domne fac orice mai pune, nu mă lasă-mă să merg. Și atunci capitanul îi mai pune o întrebare, tu n-ai fost niciodată pe mare, ai să ai un rău de mare și o să avem probleme. La care micul negru răspunde, plin de credință, eu am să vorbesc cu tatăl meu, spune el, Referindu-se la rugăciune și o să vedeți că n-am să fiu bolnav. În continuare se povestește că la începutul celei de-a treia zi, Sami a început să sufere grozav de rău de mare. A fost bolnav cum nu fusese niciodată. Atunci a căzut în genunchi și a spus tatălui său. Tată, tu știi că am făgăduit capitanului că voi muncim fiecare zi, dar cum aș putea face lucrul acesta dacă sunt bolnav? O, tată, te rog, dă-mi iară sănătatea. Și dată răul de mare a dispărut, ca prin minune, și Sami a putut să-și reia lucru. Lucra de obicei la catargul vaporului, dar cum el nu avea picior de marinal, acest fel de ocupație nu era pe placul lui. Al doilea incident s-a petrecut într-o seară, când vântul urla și ploaia îi biceea fața, iar vasul se clătina ca un om beat pe când el stătea atârnat de marele catarg. În mijlocul furtunii și din înălțimea catargului, Sami, cu totul despărțit de ceea ce îl înconjura, Vorbea însă cu tatăl său. Tată, spunea el, știu că tu mă păzești, dar nu-mi place să stau agățat pe acest catarg. Oare nu poți tu să faci așa fel încât să nu mai fiu silit să mă urc pe el? În ziua următoare avea un oarecare lucru de făcut la catarg și ca de obicei se pregătea să urce la postul său când unul din camarazi să s-a apropiat de el și a spus. Sami. Știu că ție nu ți place să lucrezi acolo sus, iar mie pe de altă parte nu-mi place munca în cabină. Ia tu locul meu aici jos și îl voi lua eu pe al tău sus. În felul acesta Sami nu s-a mai întors niciodată la catarg. După mai multe săptămâni, vasul a ajuns la New York. Sami și-a luat rămas bun de la toți cămara zi săi și ținând în mână un diamantan plin cu lucruri deruite de echipaj, pentru că la îmbarcare era cu picioarele goale și nu avea decât ceva subțire pe deasupra, s-a îndreptat spre cheiul de debarcare. Îndată ce s-a văzut pe pământ, a oprit pe cel dintre trecător pe care l-a întâlnit și l-a întrebat. Spuneți-mi, vă rog, unde locuiește Ștefan Meril? În acest cartier însă, la o depărtare de aproximativ 4.000 de cel unde locuia Ștefan Meril, numele său era cu totul necunoscut. Dar Dumnezeu rânduise toate. Trecătorul oprit de Sami era membrul clubului muncitorilor și auzise deseori vorbindu-se despre acest om. O, locuiește, a continuat el, pe a opta stradă de aici, de cealaltă parte a orașului. Vă voi conduce acolo pentru un dolar. Sami s-a învoit, cu toate că nu avea niciun ban în buzunar. Ei, povestește mai departe Ștefan Meril, au ajuns la mine în momentul când plecam la adunarea de rugăciune. Domnule, dumneavoastră suntește Van Meril? A strigat Sami. Da, eu sunt. Ei bine, mă numesc Sami Morris și vin chiar acum din Africa pentru a sta de vorbă cu dumneavoastră despre lucrurile lui Dumnezeu. E, aveți cumva vreo scrisoare de recomandare? Nu, domnule, am fost așa de grăbit când am plecat, încât nici nu m-am gândit să cer vreuna. Ei bine, am răspuns eu, acum sunt silit să plec, dar dacă vreți, intrați în această sală de adunare populară și vă voi găsi în la întoarcerea mea. Apoi vom putea sta de vorbă despre ceea ce vă preocupă. Hei, alo, dar dolarul meu? A strigat călăuza. Da, da, da, Ștefan Meril este acela care plătește toate datoriile mele, a răspuns Sami. Oh, are dreptate, am adăugat eu și am întins un dolar necunoscutului. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul pentru astăzi, remarcând încrederea adâncă de copil a acestui tânăr în Dumnezeul Necunoscut. El trata toate problemele lui, toate nevoile direct cu Dumnezeu și îi erau satisfăcute, îi erau îndeplinite în chip uimitor și minunat. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne să învățăm și noi încrederea aceasta de copil în Tine, supunându-ți toate problemele vieții noastre, lăsându-le încrezătorii mâinile tale și Tu le vei rezolva spre slava Ta și fericirea noastră. Amin. Să înveți, să înveți singur să te rogi Tatălui din cer preascât, cum cer pâine și poveste. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 27, citim versetul 33. Când a ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii. Când porți crucea, trebuie să ajungi și la Golgota. Acesta-i drumul. Și acum, de câte ori Iisus ajunge la căpățână, în loc să pătrundă în inima cuiva, tot așa-i se întâmplă. Cei cu căpățâna mare îl fixează încă și acum în cuie ca pe un obiect de laborator și răsucesc în el sulița multor întrebări sterpe și fără valoare. Nu mai aduceți pe Iisus la locul numit căpățâna, ci la locul numit inimă. Dealul acesta de lângă poarta Ierusalimului purta numele Golgota, fiindcă avea înfățișarea unei căpățâne. Sfinții părinți au crezut că acolo fusese îngropat Adam, și că noi ar fi luat în corabie oasele acestuia, împărțindu-le apoi între fi ca moaște, acestea însă sunt părere neîntemeiate. Căpățâna ar fi fost dată lui Sem, ai cărui urmaș ar fi îngropat-o aici. Tertulian, unul din acest fiind părinți, scria, Țărâna lui Adam s-a amestecat astfel cu sângele lui Isus.” Desigur, tradiția aceasta nu poate fi luată drept adevăr, însă un înțeles duhovnicesc ascunde ea unde ar fi fost îngropat Adam cel din tâi, tot pământul i-a fost mormântul, iar cel de-al doilea Adam, Domnul Iisus, și-a dat sângele său ca să curgă pe mormântul lui Adam, adică pe pământ, și astfel să-i poată ridica pe el și pe toți urmașii lui la o viață nouă. Crucea Domnului Iisus a fost înfiptă în Golgota, în căpățâna lui Adam cel din tâi, vinovat înaintea lui Dumnezeu și prin ea, prin cruce, a fost plătit prețul de răscumpărare de cel de-al doilea Adam, fără păcat, Adamul Ascultător, până la moarte. Spune fratele Ioan Marini într-una din cugetele lui, numai crucea arată ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea celui păcătos. La cruce se poate vedea cum moartea și judecata sunt înlocuite cu viața și slavă. Hristos a nemicit moartea și judecata și în locul lor a pus viață, dreptate și slavă. Numele Golgota ne-a devenit scump nouă celor care iubim pe Mântuitorul și când îl rostim, inima începe să vibreze ca și atunci când rostim numele Isus. Golgota și Isus s-au contopit în numele Mântuitorului care ne-a răscumpărat. Jertfa lui se numește și jertfa Golgotei, și de aceea a ajuns să fie cântat cu adâncă evlavie acest nume care nu se va uita în vecii vecilor. O Golgota, tu te-ai învrednicit să primești cea mai mare și-mi desăvârșită jertfă, pe tine te ales Harul lui Dumnezeu ca să fie alături de Mântuitorul nemuritor, Omenesc, care ne-a adus izbăvirea veșnică. În versetele 33 și 34 citim, când au ajuns la un loc numit Gorgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Iată ce poate să dea omul Domnului Isus. Ce dai tu, dragul meu, mântuitorului lumii? Când pe Thomas Morus îl duceau la eșafod, o femeie a vrut să-i dea un pahar de vin. Nu pot să beau vin, a spus el când Domnului meu i s-a oferit oțet cu fiere. În locul căpățânii, vinul este mereu, mereu amestecat cu fiere. Domnul Iisus a gustat amarul raționamentelor noastre și l-a refuzat. Oricât de ascuțit ar fi mintea firii vechi, nu poate pătrunde în templul adevărului duhovnicesc. Totdeauna va amesteca elementele din adevărul fizic cu fierea necredinței făcând o băutură respingătoare pentru omul născut din Duhul Sfânt și pentru Dumnezeu. Ori de câte ori ne folosim numai de mintea noastră firească în lucrarea cea duhovnicească, amestecăm vinul adevărului cu fierea raționamentelor întunecate izvorâte din noi, care fac un rău înspăimântător lucrării lui Dumnezeu. Amestecătura firescului cu duhovnicescului, amestecătura adevărului cu minciuna, Amestecătura cuvântului lui Dumnezeu cu părerile omenești de băutura cea mai îmbătătoare pe care Domnul o respinge cu toată puterea. Cei care o beau sunt îmbătați de ea și nu mai pot judeca drept. Numai în locul căpățânii la Golgota se amestecă vinul cu fierea. Numai când adevărul este condamnat se face o asemenea lucrare. Și totdeauna este condamnat când este dus la Golgota, adică judecat cu capul. Adevăratul credincios nu mai are căpățâna firii vechi care ar putea răstigni pe Domnul Isus, ci prin nașterea din nou a primit o minte nouă. Capul lui este Hristos, cu acest cap gândește acum și lucrează pe ogorul duhovnicesc. Acest cap Hristos nu mai amestecă vinul cu fierea, acest cap are criteriul adevărului obiectiv. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa. Mintea trebuie să fie golită de toată ideea și de toată cunoștința ca să vadă fără ochi pe Dumnezeu cuvântul cel adevărat. Bine a spus Creangă într-una din scrierile sale că românul a dat o definiție înțeleaptă minții numind-o minte, deoarece ea te minte, ea nu spune adevărul. Să nu ducem pe Domnul Isus cuvântul său, lucrarea sa, la locul căpăținii noastre firești, căci acolo totdeauna îi dăm să bea amestecul scârbos de vin cu fiere, de firesc cu duhovnicesc, ci să ne apropiem cu credință și cu dragoste, cu inima și printr-o noire zilnică a minții să-l primim și atunci el va primi toată lucrarea și jertfa noastră. Credința care lucrează prin dragoste este singurul drum care îngăduie omului să ajungă în templu adevărului și acolo să se poată despăta de frumusețea nedescrisă a feței lui. Să avem izvorul vieții curat, fără niciun amestec, ca să-i placă Domnului să să bea din el. Orice om este o băutură pentru Dumnezeu și pentru alt om. Ce fel de băutură ești tu? O băutură curată sau un amestec? Iată ce s-a întâmplat mai departe, Citim versetul 35. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice și-au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea au tras la sorți. Sfântul Ambrozie spune că după tradiție Isus a fost răstignit gol, iar fericitul Augustin spune că lucrul acesta s-a întâmplat pentru a ispăși goliciunea lui Noe și a tuturor pătimașilor. Și Sfântul Nil Ascetul spune că Isus a preferat să rămână gol ca în rai gol în virtutea lui. Cine stă gol în arenă nu va putea fi biruit pentru că n-are de ce să fie prins. Credinciosul trebuie să fie slobod de toate. Grozavă este răstignirea. Ea cuprinde chinurile tuturor morților. Amețeală, spasmuri, sete, foame, friguri, rușine, etc. Cicero, vorbind despre răstignirea pe cruce, spune că este cel mai crud și mai hidos supliciu. Când a făcut Dumnezeu pe om, i-a dat chipul său și l-a așezat în rai. Și cum a slujit omul pe Dumnezeu? Nu mai sânge și reni și l-a pironit. Dumnezeu îi dă raiul, iar el îi dă lui Dumnezeu crucea. Dumnezeu nu cruță pe singurul său fiu, fiindcă s-a îmbrăcat cu haină de păcătos și s-a pus chezaș pentru păcatele oamenilor. Așa a trebuit să plătească Domnul Iisus în locul nostru. Să fie răstignit, să sufere cea mai cumplită moarte. Dacă nouă ne bate inima când e vorba, să ni se scoată un dinte. Dar ca să mor răstignit. Gândul la capul lui încoronat cu spini îți răcorește fruntea ta fierbântată. Gândul la ochii să-i plângi va șterge lacrimile din ochii tăi. Gândul la obrajii lui acoperiți cu scuipături te va face să poți răbda multele ocări care ți se aduc. Cine meditează la el atârnat gol pe cruce, socotește o cotește drept cinste să fie prigonit și bagiocorit pentru el. Pe cruce vedem dragostea lui într-o lumină nouă și înțelegem mai deplin focul ei care arde cu putere pentru noi. Piroanele au fixat pe Domnul nu numai pe cruce, ci și în inima noastră dar chiar pe cruce noi vedem doar o mică parte a dragostei care arde ca o flacără în inima lui. Alexandru Haleim, un martir executat în Bagdad la 26 martie 1922, fiindcă a învățat unirea din dragoste cu Dumnezeu și fiindcă și-a exprimat până la sfârșit dorința de urma pe Iisus, a fost răstignit după ce i s-au tăiat mâinile și labele la picioare. Întrebat de răstignitorii săi ce este mistica, el a răspuns, Vezi?" Aici e treaptă înaltă. Dar treapta supremă ce e? Nu poți avea acces la ea. Ce frumos scrie în cazania lui Valaam. Cum ar fi chemat Hristos neamurile către sine dacă nu s-ar fi răstignit? Că fără de răstignire nu moare nimeni cu mâinile întinse. Pentru aceea Hristos a murit pe cruce cu mâinile întinse ca să poată trage cu o mână pe israeliți și cu cealaltă pe păgâni. Pe cruce a suferit moarte Domnul Hristos, căci crucea cine cele patru margini ale lumii, ca să arate mărimea sa, că El este acela care adună pe toți din toate colțurile lumii și că El împărățește peste tot, iar moartea Lui îi iluminează pe toți. Împăcarea cu noi a costat mult pe Dumnezeu iubiților. Crucea, spune un alt mistic, este punctul de oprire al căderii, și de plăcare al reînnoirii. De fapt, crucea nu s-a evit numai pe Golgota, ci a început îndată după izgonirea omului din Eden. Spune un om al lui Dumnezeu următoarele. Dumnezeu nu pe crucea de pe Golgota a fost omorât prima oară, ci el a simțit moartea începând cu Abel. Crucea de pe Golgota nu mântuie de cer rău pe nimeni dacă nu este ridicată și în inimile oamenilor. Spune cineva așa. Crucea Domnului Isus este poarta lui Dumnezeu de intrare în inima noastră, iar crucea noastră este poarta de intrare pentru noi în inima lui Dumnezeu. Numai în măsura în care crucea este ridicată în inima mea, pot să fiu mântuit prin crucea ridicată pe Golgota. Crucea este locul păcatului. Cine nu-și răstignește firea lui păcătoasă, nu poate avea parte de jertfa mântuitoare a Domnului Sus Hristos adusă pentru el pe Golgota. La versetul 35 am citit deci că după ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei. După ce te omoară, te jefuieți de valori. Aceasta e procedura în lumea păcatului. Pe Domnul Iisus îl omoară, dar hainele lui vor să le poarte. Lucrul acesta se petrece în multe partide religioase. Duhul lui Hristos lipsește din ele, dar anumite practici morale sunt pentru atingerea anumitor interese. Mulți vor să vorbească despre un Hristos răstignit acum 2000 de ani, dar nu despre unul care trăiește astăzi în viața lor, căci i-ar mostra pentru starea lor de păcat. Să te ascunzi în dosul hainelor, ce poate fi mai urâcios? La nimic nu ajută să te îmbraci cu hainele adevărului după ce l-ai răstignit. Ce foloaseți spirituale au avut și romani prin faptul că au îmbrăcat hainele Domnului Isus? Ei au rămas tot răi și tot în păcatul lor. După cum bolnavul care îmbracă hainele unui om sănătos nu se însănătoșează, tot așa păcătosul nu se vindecă de boala păcatului dacă folosește lucrurile materiale ale adevărului ale Domnului Isus. fără să aibă însă o pocăință adevărată, fără o predare totală, prin credință în brațul Domnului. Poți folosi obiectele Domnului, poți îmbrăca hainele Lui, poți citi cuvântul Lui, poți vorbi frumos despre lucrurile Lui. Dacă însă nu ești născut din nou, dacă nu se observă roada Duhului Sfânt în tine, tu ești ca o și roman care au îmbrăcat hainele Domnului Hristos fără să aibă viața Lui. Vai, câți omoară adevărul și apoi îi îmbracă hainele. Ce mijloc perfid de înșelare! Dacă eu privesc la crucea Domnului Isus și mă gândesc ce profit pot avea eu de pe urma ei, mă asemăn cu Costa și romani care împărțeau hainele. Gândul meu trebuie să fie întotdeauna altul și anume, care este cauza pentru care se răstignește ca și eu să mă pot jertfi pentru ea. Cauza este arătată în versetul 37, anume Isus, împăratul iudeilor. Deci pentru că el era o călăuză, un păstor, un îndrumător spre mântuire, pentru aceea l-au răstignit. S-a făcut împărat, scrie. Orice urmaș adevărat al lui Hristos este un împărat, este o călăuză spre adevăr și spre mântuire. că este lumină, este și călăuză și împărat. Cea mai slabă lumină stăpânește, împărățește într-un loc întunecos. În felul acesta trebuie să împărățească adevăratul credincios. Numai așa dau dovadă că nu mai asemăn și romani care și-au împărțit între ei hainele Domnului când eu arăt prin viața mea că sunt în împărat. Când dovedeți că sunt o lumină, când sunt gata de jeep în orice clipă. Cât sunt în jurul meu care au nevoie de călăuză? Să nu fie iudei fără împărat, fără călăuză. Iisus era împăratul iudeilor, vina asta i-au pus-o în scris pe cruce. Doamne Iisuse, fă o adevărată călăuză spre adevăr spre tine, nu numai să îmbrac hainele tale pentru profit. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 249 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dumnezeu să ne dea harul și binecuvântarea să păstrăm în inimile noastre un tron pentru Domnul Isus. El să stăpânească, El să ne dirigeze, El să ne călăuzească toate simțămintele, gândurile, vorbele și faptele noastre. Amin.